Так пахло в рутейні літо, медунець, жатвінь. Лана притиснула спідницю до лиця і гірко, нестямно заридала. А в те, що Бог є, Василь Петрович Стоян вірив беззастережно, і те, що Бог уміє творити дива, знав. Сам неодноразово був свідком маленьких і великих Божих див, які багато хто через недосвідченість чи душевну сліпоту обзивав різними словами, що не мали жодного відношення до божого промислу. Але така кількість див одного ранку траплялась з ним чи не вперше в житті. Першим, але не найголовнішим дивом було те, що сьогодні його улюблениця, його маленька сіроока дівчинка. Ні, ні, він знав, звичайно, знав, що гріхом є виділяти когось особливо зі своїх підлеглих.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 як на шию у нього красувався лимонно-жовтий шарф із синіми удавами в червоних новорічних ковпачках. Василь Петрович аж груди випнув, пишаючись подарунком. Та все ще був не кінець дивам. За півгодини в кімнаті для нарад він побачив таке, що йому мову відібрало. І не тільки йому, а ще й усім менеджерам у смугастих костюмах, які і так витріщились на Світлану, ніби бачили друге пришестя Ісуса Христа. А все тому, що і цього разу, о, власне, на нараду, о, про чиста Діво вона не запізнилась. Це можна було з повним правом зарахувати як друге диво. А третє сталося тоді, коли, проходячи повз Грицька,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 «О, ліпше за всіх! Дякую, що спитав!» З поведінкою Лани до краю, він і поняття не мав, що мала вміє плакати. Василь Петрович хотів же спитати, що трапилось, та не поспів, розпочалась нарада. Всім вже було відомо, що Лана зазнала першого у своїй кар'єрі фіаско. І хоча сталося воно не з її вини, Охочих зловтішатися було хоч греблюгати. Ось тільки директор самою своєю присутністю сильно перешкоджав тріумфу справедливості. Бо не без підстав вважав, що наради винайдено не для зведення особистих рахунків, а зовсім навпаки, для вироблення і узгодження плану спільних дій, скерованих на підвищення ефективності праці. І як наслідок, Отримання задовільних фінансових результатів. Тому про Світлану ніхто не зміг сказати жодного кривого слова. Натомість всі уважно прислухались до промови директора. «Вам абсолютно нема в чому звинувачувати себе, моя Люба», – просто рікував той. «Я спілкувався із паном Олексієм Яницьким, і він мені все пояснив. То був просто несприятливий збіг обставин, і мені шкодали, що ви згайли стільки часу,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 Менеджери, вперше почувши, як директор жартує на нараді, відреагували стримано, вимученими усмішками. «Що ж стосується зразків нашого антибіотика, які ви втратили, то все пусте, не перейматись. Добре, що під колесами автомобіля опинилась лише ваша сумочка, а не ви сама. Ліки ці зареєстровані належним чином, всі дозволи отримані, випробування проведені, тому зразки, як такі, становили цікавість лише для пана Яницького. Він отримав їх відразу після Нового року. І вчора повідомив мене, що якість ліків і документація до них його повністю задовольнила. «Лано, куди ви дивитесь? Ви мене чуєте, дитя моє?» «Так», доклавши деяких зусиль, Лана відвела очі від каблучки на правій руці і стала дивитись на Василя Петровича пана Яницького повністю задовольнили наші ліки. «Вірно!» Втішений з того, що, бодай, одна жива душа на цій нараді прислухається до його слів, кивнув пан Стоян. «Зараз він із своїм комерційним директором буде тут, і...» «Коли вони будуть тут?» Лана підхопила з місця, мов опечена. «Та що з вами?» Василь Петрович не на жарт перелякався. «Вони обоє!» Пан Олексій Яницький і пан Роман Юркійський вже прибули до столиці, а до нас завітають з хвилини на хвилину. Обіцялись о десятій ранку, а шутки кажуть, що пан Олексій – людина пунктуальна. Лана поглянула на свій годинник, без однієї хвилини десята, і вже збирала сісти, коли двері в кімнату, рипнувши, відчинились, і увійшов Олесь.